«Вельможне панство», – знову заговорив Потоцький, – «я довго обмірковував ситуацію, що склалася, зважував усе, геть чисто усе, і дійшов висновку, що єдина рада для нас відхід. Ми підемо на Богослав, Білу церкву. Спинятися там теж не можна, пане гетьмане». Там ненадійні міщани, а тоді на Павлоч, далі Потоцький, спинемося там, де нас захищатимуть надійні укріплення. І стоятимем, поки надійде пан Ярема Вишневецький, але відходити будемо небитим шляхом, де і справді нас могтимуть нас догнати або підстерегти ординці» а сільськими дорогами через ліси. У ліс орда не поткнеться. Але хто знає ці дороги опріч хлопів, а хлопи, як не приведуть до ординців, то самі повідомлять їх. У мене є надійний слуга з місцевих. Він уже зробив мені не одну послугу. Вірю, не підведе й цього разу. Потуцький заплискав долоні. До зали. Скочив Янек. Поклич Яне Самійла Зародного. Зародний з'явився у кухарському ковпаці і фартусі. — А з ножем ти не міг би вийти? — кинув зозла Калиновський. — Та ж часу не було передягтися, пане, — виправдувався вайлувати Саміло. Сказано швидше. — Гаразд, гаразд, — замахав руками Потоцький, — ти знаєш, Саміле, найкоротший і найнебезпечніший шлях до Богослава. — Чому ж не знати, пане? Тут кожен хлоп усі стежки знає, — запевнив Зарудний. — Полями треба. Проведу полями. — Лісами треба. теж найду дорогу? — Лісом. Лісом ліпше. — Бачиш, саміле. «Ми хочемо, ми думаємо перекинути частину нашого війська до Богуслава. Хочемо зайти в тил тим драбам. У нас не буде ні важких возів, ні армати. Значить, підемо, пане, через ліси. Так і коротше, і безпечніше. Кримчаки туди носа не поткнуть». Отже, панове, вирішено, — повернувся поточки до присутніх, — в досвіта вирушаємо. Прошу зараз же лаштуватися. Уперед покої Зарутний зіткнувся з Яником. Зашпортавшись, він поточився на нього і прошепотів Чікають у досвіта через горохову діброву. Кажуть, ніби йдуть утил повстанцям. Перекажи батькові Максиму. Дочекавшись, поки Потоцький приляже передрімати перед дорогою, Яник вискочив з кімнати і подався до річки. Пробирався кридькома, намагаючись бути непоміченим. Коли добрався до води, ще раз роззирнувся, прислухався. Ніде, ні душі. Зайшов у воду, пірнув і поплив. За кілька гонів вибрався на берег і попрямував до табору Хмельницького. Розділ 15. Кривоніс не спав. Лежав у наметі в глибокій задумі. перше звитяга над ворогом – окрилила всіх, зміцнила віру в успіх справи. А нова стріча? Це ж буде вже волейна потреба. Примітка. Волейна потреба – генеральна битва. Від неї залежатимуть не лише подальші бої, а й будучи на всієї України, доля всього народу. Тоді цар московський злегковажить Поляновським докончанням. За наметом почулись приглушені голоси, затопотіло кілька пар чобіт. — Батько полковнику, тут ворожого вивідача притягли! Просунув до намету голову Джура. — Ведіть його сюди, — звалів Кривоніс. — Послухаємо, що він заспіває. Полковник натягнув чоботи. Накинув на плечі жупан, сів за столик. Двоє дужих козаків уштухнули в намет зв'язаного мокрого парубка. — Розв'яжіть йому руки, — наказав Кривоніс, — і вийдіть усі. Убранець підніс голову. — Батько Максиме, це я. — Яник? — підхопився полковник. — Як же це ти кинув своїх панів у такий момент? Хіба ж можна? Справа є дуже важлива справа і нагальна. Не було нікого надійного. Яник розповів про військову раду, про звідомлення зарудного. «Чудово! Чудово! вигукнув Максим і кинувся цілувати хлопця. Молодець Янику. Одначе, почухав він потилицю, чи бачив хто? «Як ти пробирався до нас?» «Ніхто, батько. Одначе ж... Чи не час мені вже?» «Ні-ні, Янику. Треба якнайшвидше повертатися назад, щоб не викликати ніякої підозри у Потоцького. Ми постараємось оточити шляхту, розбити її, але ж нам потрібен і сам Потоцький. Розумієш?» Щоб він не зумів текти, ти маєш бути там. В останню хвилю ти повідомиш мене, де він, як його взяти. І все, батьку, Тоді, звісно, буде все. Тоді я вручу тобі